fast så det är ju det det är inte bort Det var något mer för det går du kan du som händer då. det jätte det är inte Allright. Eh. Protokollet ni hade. Vi tänker inte dela ju här på. Det kan väl säga vad kunde det? Vad? Vad gjorde det? Vi vi kan vi kan göra. Jag ska gör... praktisera i Sankt Petersburg på konsulatet. Ja. Det är mm -hmm. spännande. Jättet. Ja. Mm. Det känns så. Så det här avsiktet kommer att bli väldigt väldigt politiskt korrekt. Ja, politiskt korrekt det skulle. Ja där vann sista damen. Ehm, um, jag vill bara tillägga att jag är politiskt ukonventionell uh, <laughs> så här, som läker ut gränsen så här. Jaha. Typ så här, jag vill bara på pekicka till politiskt ukonventionell. Ja. Ja, så att säga, kan han bara tycka som läker ut gränser. Ja. Fast det vill inte läka ju. Men gränsläser det. Det är inte men ja. I, icke, inte, <laughs> inte, inte läker med Tyskland. <laughs> så du tar att vi kan beskriva liksom inte läka med tydliga men förhandlingsbara gränser. Jag är ju gränsdel känns alltså. Ja, helt right, nästan bra. Som <laughs> han åker till Ryssland. Diktatorer utan gränser. <laughs> ja, ehm um, the limit of I men hur är de? Jag missar han har varit där i god mina men jag missade det förra dagen. Och hälsa på dig. Hur, hur länge var du där? Det var ett halvår förfarande. Ja, det var ju 4 och en halv månader. Right, ja, det var 4 och en halv månad på mig och uh, jag det, det är väl du har sett bra då gör det. det, det Nej, men det var nog sån väldigt mycket krångel eftersom de hade inte börjat med den här Petersborglinjen då tror jag. Jo, det hoppas. Det är en grill. Börja grill. Ja, den började den började. Är det är väl det som är en grill. Det är en grej som gör att man inte behöver stansa komvisum, Tristan. Man behöver ah. ju inte en bara åka på båten. En grej, okay. eller en båt är det väl. Och så är en grej så är det väl en båten då. Ja men det är väl en grej. En mackapär, en, en grej. Så man sån begängelse på vattnet då. Ja. Eller båta lite för. High nine modig så. Ja, nu kommer vi tillbaka till det där. Ja, ja det vi kommer komma tillbaka till det, pass. Det är, det tror jag smäller så händer det väl. Vem är den andra Ybergkonservativa här? Ja men det vill halva internet. Patrik, ah. Jag fick det på Batrick. Ah, ja ja, det finns tydligen den det misstänkte pekar på Batrick. Ja. Ja, men det är coola är man kan ju åka bort och hälsa på Tor med det här, ska man spela in det. Det kan man få det eller? Bra. Inspelningsutrustning. Man får all alltid... utrustning. <laughs> alltså det bästa vad har de med datorn kan man ju köpa en mycket där i så. Ja. Man kan ju köpa ja. sig det. Ja, ja det det finns skitbra ryska mikromaner och tillverkas i Perm tror jag. Klart det är. Ja, nej men det finns de är skitbra. Bara. Jag ja. såg det i en tidning. Allright. Och det finns ju en kinesiska kopior på mig som är nästan lika bra men de är inte lika bra som de här ryska eller kanske ska säga sovjetiska mikarna. Det här var ingen ny, det var inte nyheter tycker jag, det här var, var någonstans tror jag. Ja <här> mm. <här> ja. Alltså, jag ifrån tidiga år så någon som var så här musikertidning så bara köpt det här köpt det här självt. Men jag tycker det var coolt att det var rysk för man ser inte så många ryska mikrofoner liksom där. Det har säkert otroligt namn. Fast nog en säkert. del en, en del mikrofoner under sovjettiden ska helt Ja, de växte väl på träd. Ja, det var väl <här> Nej, de var inte <här> <på> <här> av trä. Bara så där sånt där en sägen. Jag hade en jag hade en diskpedal till uh... För länge sen så en dispedal. Distpedal <laughs> som var tillverkad i Brasilien. Mm. Det var kul. På lätt och bra. Det var jätte alltså det var så här det roliga med den det var så jävla över mega Ja, alltså hon hade den på ett eller 10 eller lite likadant. Alltså gain yeah. var satt. Den den heter Metallizer. <laughs> <här>, nej. Där. Nu vad det är så lättalur. Ja. Det var kul. Cool dan uh, är det inget annorlunda så. Men där vill det nog det. Nu görs det så då menar den ett inbyggd rör i den. Sen var det liksom en jag liten har det en rör. Mm. Det är inte en transistor alltså. Nej, det är drogern. Mm -hmm. Metallizer. Men ruskenamn på glider det i aktier roliga. Det är bara rüsser som kunde komma på att ja, oh, vad heter det? Vad heter det? Vila på svenska. Du du heter pjå. Så ja, Elektra såg. Det var ja. bara ryssar som kunde kalla det för brorskap uh, som betyder vänskap. Motorsågen vänskap. <laughs> <laughs> Men ja, man filmar det temat. Det handlar om perspektiv va. Ja. <laughs> ja. Ja. Så är det. Ja. ja. ja det, tyckte... fin, det finaste bandet mellan två människor det är den här kedjan som sitter på motorsågen. Inte lika rakt ut va. Ja, vad fin sak. Ja, tack. Får man det? Gör det. Ja. Du, du kan ju alltså sätta upp min gravsten eller så där. <laughs> jag, jag tror vi jag tror vi jag, jag tror vi avsnittsnamnet blir den här motorsågsvännen. <laughs> <laughs> awesome. Fantastiskt. Ja, bra, det var det klart. Mm -hmm. Ja. Men det ja, men kan, det, jag, det, men det, det kan jag här. förstå ja. för alltså det tajga missa bilen det är ju så i alla fall så mycket skog. Man behöver ju en motorsåg för att i alla fall avverka en bit av den så ni ja. Det är väl de praktiskt är att man kallar för vänskap i så fall. Ja, men det förenar folk. Visst är det för de andra folk det gör han Man dräper för ett hugg. Det är ju 2000 års skogen är fortfarande där. Ja. <skratt> ja. Ja. Eh ja. uh. det fanns ju någon anekdot om en bilmodell som hette Råderna som betyder fosterlandet, men då grep staten in och sa han, man kan inte sälja fosterlandet. Så <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> fick de unda <döpa> på. <skratt> Grannandet heter det. <skratt> det där är svinandet. <laughs> Då kan man säga det. Ja det. Det var Hansson. Men det finns det fanns ju bill som heter Parbede som heter det seriet. Ja, det är lite konstigt. För man sälja ja. <laughs> ja. säger ju sellouts. Nej. Ja. Där på bland. Hur säger man grannland? Liksom att till. Nej, det faller man grannland södra sida. Mm. Ja, okej. Okay. <skratt> <Okay. slutindy> <skratt> <skratt> <skratt> jag tänkte om det skulle finnas någon bil som hette någonstans, men det det vart inte så kul som jag trodde att det skulle vara. <skratt> <skratt> det lätte inte så catchy liksom. Det är svårt. Det är svårt det. Ja. <sum> ja. Jag kan inte ryska. Eller jag kan tro, jag kan ja. Oskar kan inte ryska. Jag kan inte ryska. Nej. Jag kan prata lite rysk. Också. Okej, nu. Där är det känslan. Nu, nu gör du som Snorru? Det var Jag berättade. Ja, första gången vi träffades med Snorru, började han prata med, extrem med mig extremt rysk brutnen, men och jag var, varför gör du det? Men jag trodde det första rummet jag pratade svenska med rysk brutnen. Eh, äh, det var han det var ju en god god, god tanke liksom. Ja, ja. ja, han ville ju bara Han ville bli förstådd. Och efter nästa avsnitt ska Usnor vara med och då kommer man förmodligen förstå varför att det där, det där inspelade konceptet egentligen de tänker på alla tankar tänker sig säga. Nej, nej. Men du får ju fråga honom väldigt Ja, kan fråga. Ja, det kan man göra. Det är annat som man har sagt. I nästa episod. Ja ja, absolut, absolut. Det är intressant men det så. Det är förmodligen något man kommer sig också. Jag ser väldigt mycket fram emot den satsningen. Ja ja, det blir bra. Det kommer lite hit om en vecka. Han kommer Ja precis om en vecka, sorry. Ja. <laughs> Samtid och samma kanal. Ja. Ja. Det vet dem inte vet alltså. Nej, förutom. <laughs> vi ska inte förstöra magin. Eh, magin. Man ska inte pumpa upp det här för mycket för då blir det inte vara roligt alltså. Kan bara sitta tyst när jag gör så här. Ja. Oh, nej, nej, nej. All right. Inte om vi med jämmen mikrofonen. Vad tror han vi All right, no more. Han måste ju smekas med vårdslit för att han ska Han är inte helt rätt att hantera kanske. J vill du göra det? För jag och han vill ju smekas folk då för. Ja, jag kan göra det. Ja. Det jag kan vara den. Ja, det kommer det med där. Um, Precis. Ja. All right, vi skulle egentligen prata om förbi. Ja. Ja. Vi kan glida in på det lite så där. Det känns gjort, det känns väl gjort det frutt. <laughs> det som du borde göra det väl. Sen blir det ett nytt ämne. Ja, Ryssland och Ryssland också. Och din praktisk. Det det för... kan jag jag kan, kan, man, jag kan dra ihop liksom förbi med Ryssland. Det är bara ja, ryssofobi, det är ju då är vi ju rätt land för det, det är, i alla fall. Ja, det, är det är vi och Polen Exakt. och eh, Finland kanske. Och Kazakstan och Kina. Ja, jo men är ju uppe. USA såklart också. Men nu hörs det kommit. Ja, <laughs> <laughs> ja, men det, roliga, alltså, det, finns en från där, nu, det är Ryssland här. Av det eller the thing some coupling from därifrån från nu och det är ryss eller förbi går in eller det är det här att innan jag på dig kunde få dig plats under var tvungen att kolla upp på honom googla honom det vill säga <laughs> en av de så pass inte alls är. Men om googla det gör det inte. Sa du det till dem på så här på? Jag vill men... inte att ni googla mig. Jag fick däremot den här frågan är du är du aktiv på sociala medier? Frågade de om det som är säkerhetsfråga som de måste ställa. Mm. Och då då då sa jag att jag är väldigt inaktiv för det är ju... Ja. Alltså inte vill du på vad du gör också? Ja, det är såna frågor som de måste ställa. Det har väl lite alltså det fick troligtvis egentligen. Jag jag tänkte på det idag innan och jag tror att är det så de, de Team 2 ställen du är aktiv på. Det är väl MSN och Skype som jag vet om men du har faktiskt använt. Det är väl inte ja, är sociala de. medier. Nej, jag vet så det, det är väl de. egentligen ungefär som ett telefon. Det är ett privat samtal. MSN är verkligen inte sociala medier. Det är jag och Erik som hänger. På MSAM det är alltså ja, ah, jag är där. Är Undrar vad man kan hitta om man kollar soft, på där. din uh, Skype med snorv. Ja, får jag komma sen ja. kom du. Det måste jag. Men hur um, skulle det ut sånt här? Men har du haft några såna här <laughs> för, alltså det finns ju massa på de mest stora alltså olika communities. Uh, Luna Storm hade du det någonsin? Nej. Helgon? Nej. Mm. Facebook har redan gjort. Ja, det har det kommit fel. Men Halvår, du, du är ju med på den ryska Facebooks. Ja, rysk Facebook för att okay. det, det är lite Det behöver en... du nog inte säga till så här, jag tror inte de skulle ha mm. det. Då. Nej, inte på svenska, men jag är med på är det på ryska. Det vill säga skurkarna så att säga evil bond ja, det, det, det, kommer det, det, typ Facebook. låta så tror jag. Ja, <laughs> exakt. <laughs> men okej, okay, varför är det med okej okay på svenska? Det jag vet inte, jag, jag, jag är lite jag har mig inte sagt det där så jag har ingen bild det finns någon svenska med varför ordar du det? Fegot han har det så där. Jag känner att jag måste ska skaffa någonting så det blir Risk Facebook. Svenska eller japanska eller alltså amerikanska. Vad är det någon stor skillnad eller är det samma sak på att de har det är, ja, det. Andra, det samma... Facebook, det ja, det är samma människor på Risk Facebook det är. Ja, alltså det är väl samma design och samma typ snitt och så. Ja, det ser nästan likadant ut för det. Fast det är så för blåa så är det. En bra, bra anledning har ju ska ryska, ryska Facebook är att man kan ja, lyssna på rysk musik och hitta filmer gratis, <laughs> ryska nej. filmer. Ja, det är bra. Så det är bra att inte bara ryska filmer, men mest mm. ryska liksom. Mm. Och ah, finns så har jag sett piratkopierade varianter typ så Nej, det, ja, de var ju en så jätte stor rysk filmindustri. Det vet, men det kan vara kul i fall han sa nästa månad ska filma så han mm. tänker mm. någon som inte är ryska typ han kollar på eh, Jag vet inte vad kan man kolla, vad kallar man det? En avatar filmad i en björn eller någon som dubbar men så har ju ska copyrightlag <laughs> är otroligt generösa de förlägger upp nästan vad som helst det är ja, fria konsistens. Det är alltså. trevligt. Om vi gjorde en podcast mm. i Ryssland skulle vi kunna bara sno vilka låtar som helst av Sergej Fimson. Ja, det är det så. Ja. Då varså blir skjuten då. Helt fan nice. Jag vet inte. Mm. Dra till typ Novgorod eller Sankt Petersburg och bara sätta upp en liten filial där. Då kör det här sämda därifrån. All right. Night. <laughs> <Va>? Okej, <Okay>, nej. <laughs> alltså grejen är vi så jag kan inte kontakta en tolkbyrå som för översätter alla avsnitt åt oss till ryska. Ja, jag <laughs> tänker. Det kan bli jättestort. Det kan bli mycket större där borta. Ja. Eh, uh, finns ja, jag kan ingen ramstare tyska. Uh... Vad de påppies i Ryssland också. All right, okej, okay. men mycket fler, mycket större i Ryssland. Vilket band? Vilket tågband som är väldigt stor i Ryssland. Ryggband. Nej, alltså ett ba... det kan vara några chans eller whatever, mm. men ett band som är väldigt stor i Ryssland förutom att man måste på det är right. så hemskt mycket ja i Norden ja, mer än en miljard folk det är klart att de lyssnar på populärmusik. Ja, för en affär då men All right. Okej, okay, vi kan bli som Beatles ja va? Ja. Ja, större än Jesus. Ja. Så får det var inte så här. Men... Ja, jag vill, är för riktigt pappor. <laughs> så det pibbar väl. Det var okänsligt sagt. Större än ja, popmusik. Ja, precis <laughs> som de är så ända då. Vad <samt> <samt> <samt> vadå? Nej, alltså nej jag tänker inte om ingen har märkt något av det tänker inte jag liksom så dra attention till det igen för det är för klubbot det också men please do. Men vi tar den i slutna efter jag skulle förmedligen. Nu har du sagt att till mikrofonen då får vi se hur men de kan inte dansa liksnabbare. <samt> när de lyssnar i vallanstorger på internet där då har bara det är det någon typ en vecka efter jag spelade in den kan inte aktivt ringa upp mig och tvinga mig att säga någonting. Kan det <samt> väl göra? Om jag publicerar det nu men ska nu. Okej, okay. ja, gör så. <samt> <samt> <samt> Eller ju folk snabbast. Jag kan inget av ästnummer. Jag har en mobil. Jag har en mobil, men det är lite batteri, jag vill inte titta på det. <laughs> jag gör det sen. Jag hittade ju ledde försett och det kommer lite batteri med vecka också. <laughs> ja, då kommer ju ännu mindre batteri. Ladda den. Oops, det är så. All right. Uh, ehm. Yeah. Ja. Så stänger av mig för tiden var som piper. Ja, det var ju någon som skrev någonting på Facebook till. Ja, så all right. Så vi kan sitta och spela in en podcast här och sen så uppdaterar du din Facebook. Ja, då ska någon skriva någonting men jag kör jag stängde av ljudet bara. Det kan vi ta upp i avsnitt om beroende. Då kan vi ta ja, det om på såg... i Facebook. Din som är Facebookgäst. All right. Ja, så vi kan annonsera tidningen igår om är du beroende av porn? Är du det? Hur liksom Jag skulle inte definiera mig själv som beroende av, av porn, nej. Men jag tycker det är väldigt underhållande att det finns faktiskt en artikel eller inte en artikel utan en så här reklamskylt det till Gina. Vad riktat vad riktat år. mot dig liksom? Den var inte personligt riktad mot dig <laughs> tror jag. Alltså ja, tidningen var inte adresserad till mig <laughs> tror jag. Han ska gå och sova när du <laughs> Det blir bara vara andra sen ännu större för jag vet vem de har adresserat till men jag syns inte att det är riktat för det funkar liksom inte så där. Nej, nej. Nej. Det var men det. Det borde det. Det som eh det? det är ju det Facebook är bra på. Den registrerar ju allting du alla hemsidor du går in på och sen så Ja, och sen det sen kollar vi vilka sidor du går in på och sen så sätter ni upp ett reklampaket eller det sånt. Och sen sen efter så här två år senare så får du en artikel eller en bero någon på sånt. Mm. Ja. <laughs> men alltså ja Hur mycket ger mycket tid spenderar du på Facebook? Jag tycker det är intressant hur mycket tid spenderar du med att titta på, på eller ta bort det också. Nej. Jag görla ja, kom till varandra. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ett tilläpp. <ett. laughs> nej, eh på Facebook. Jag vet inte då så man måste skilja på Facebook och Facebook för att satsa att vara inloggad på Facebook. Jag har nästan alltid en flik uppe. Ja, nej, men, det sant, men det är för att jag alltid har en internetflik uppe. Man sitter där hur mycket Men och annars sedan sitter jag inte och blir liksom bläddra runt och försöker liksom samla på information om mina kompisar 24/7. Det gör jag Jag gör inte bara mina kompisar, jag gör om alla människor i hela Sverige <skratt> Jag skulle gärna vi vilja Gjorde du det? De, uh, googlar du alla personer? I Nej, jag, jag satsar Sverige. på att jobba på en myndighet Så jag försöker mm. göra ett såhär examensarbete här Som jag kan Aha. skicka in Ja, men då så mm. typ, du, uh... Titta här, jag har kartlagt hundra personer Och jag vet var de bor och jag har foton på dem här Får jag jobba och se <skratt> <skratt> Hej, jag har varit en creepy jävla Plackstövel i några år Jag får jobb <skratt> Hon är så det ganska lite på några år det. Jag påsköt det var verkligen aktigt. Alltså förrunden ska säga bra på det. Det är bara creepy och inte bra på det. För då det är tre det är tre dagar per person. Ja. Ja, för det. Och liksom kunna göra en ganska ordentlig failandom. Och då ta ändå in en paus över jul. Den där mannen i skägget hos någon av familjerna. Det är jag. Sen ligger i familjen framme av och avsimmad ute. I så det så det finns två skäggiga män som jobbar för jul. Ja. Oh, yes. Och ju dent Oskar som som vet ut, som klär ut sig som håller på att dola och kalla vilken släktningar som lever. Ja, det är bra. Varför gör du det? Varför skulle vi om det gör det på riktigt? Så det är en ja. hypotetiskt alltså right. om det skulle vara så att jag faktiskt om, om det var så att du skulle köra så där varför skulle du göra det för? Alltså var finns det vad vars infod skulle vi leta fram förutom bara the thrill mm. of it all men okej okay, så säg du ska du ska liksom du har det nästa projekt project du ska liksom men det är det att jag googlar bara projekt då har jag aldrig Ja det finns ju <laughs> där. Jo det är ju där. Har du googlat det själv? Eh Erika berättat med att det finns där. Ja. <laughs> okej. Okay. Alla finns där. Nej men vad då om jag skulle packa lägga på träck? Ja, vad skulle du vad för rent ge... hypotetiskt? Rent hypotetiskt vad förger du ville få vad vad vars var, infod vill du ha innan det känns inne kan inne kan liksom stänga yeah. det kapitlet. Ja. Yeah. Oj oj. Allt det här som finns sankomna personnummer, var han bor, vad han heter, vem, var han är född, vad hans föräldrar är, och sånt där såklart. Är <gör> eh, sen skulle jag vilja undersöka hans vanor också, dagliga vanor, ungefär när han går upp, vad han äter och vad han kollar på för någonting alltså hemsidor, filmer, mm. serier och sånt. Det blir ännu mer intressant. Vad du sitter här med? Okej, ja, såklart hans politiska åsikter. Han ja, har politisk Det är det viktigaste. Det är ju det mina arkivvärd motsvar... studvarna, ja, är... ja. ja, det har jag sagt redan. Jag börjar politiskt gränslös. Jag tycker det är gränslöst. Jag tycker det är gränslöst. Ser den igår. Det är kanske <laughs> jag, jag att han kan på det jag låter dig ta på dig upp till Sa, hej, sa hej. Ja, vi tror faktiskt jag har det rätt lallat. Du helt plötsligt måste måste du påpeka för tredje gången. Nej, jag är plint subberoende. Subberoende. Jag är inaktiv på ja. sociala medier. Ja, jag så inte ser. Jag har inte jag har inte Facebook. Ja, all right. Bra. Finns, det är bra att du har någonting att göra med det där. Fast snart har du. Nej, det var bara hypotetiskt har du klar där. Ja, men det var ingen som hörde det här av politiska åsikter. Det skulle jag skrot registrera också. Jag skulle kunna vara den där främlingen på tunnelbanan som börjar relationer prata med dig om småsaker. Eh, uh, relationer ska, men det ingår ju i den första biten. Alltså, du är i stort sett okay. sä på vars botten till min de height variant av det. Jag är en privat sä på. <laughs> frilansare som Ja, jag har inte hittat en arbetsgivaren, men det gör inte att det, det innebär inte att jag är inte är ut från mitt arbete. Alltså det finns ju du du är bara en engagerad vän egentligen. Det är vad du Du vill veta Precis. allt om alla. Concerned citizen. Som en storbror. Som en storbror på fler på mer än ett ja, sätt. Är en far men, kanske. Nej, jag en... skulle föruda termen storbror. Ja, all right, jag förstår. Ehm. Eh, ja, det är fint, men vad fan är det någonting som du lägga till där. Du vill landa lite mer. Nej men gör, ja, men det är ju hypotetiskt. Nej okej, okay. men alltså det finns ju det marknaden för det. Det Hur var det det kan alltså inte frilansar på eller så här på lite eller stora bror privat det privatdetektiv. Private dick. Ja. Ja, right, privatdetektiv. <laughs> All right. Det kan men, du det får uh... alltså det är en riktig bransch. Mm. Det är du det du pratar med inte om du börjar så där, det är bara stalking fördel betalning. För. De det finns faktiskt aktiv folk som det här tycker jag är bra. Men om du då... jag, jag ser så här stalking när det säger sin egen betalning. Nej, nu måste jag sätta punkt för det här för nu börjar smutsas ner mitt namn här snart, känns det så. And ladies he is single. <laughs> right, eh uh, får jag in. Nej men det kanske vore något att pröva det, jag tror att det är ganska underhållande jobb eller ja. Om man har ett bra korsord såklart men <skratt> korsord. Jag tror att ja poängen är att det är nog ganska mycket dötid som ja när man jobbar med sånt. Du får nog sitta mycket i en bil och vänta. Men du kallar på, vet du, vilken film var det? Ehm Vad heter det? Massor spännande saker. Ja. Fast... Det är bara kopplöst i exklusionen liksom det är tråkig i alla tv-serier och alla filmer när det är så här stake out. Nej nej, det är det ju alltid. <laughs> ja. Kalla upp bara Sherlock så där hars inte som där alltså första avsnittet i säsong 2 när det var olika annat väder hela tiden så det bytte sig. Det är det ju alltid så att det blir det blir inte väldigt fort till honom. Bra. Vad häftigt. Mhm. Mm jag jag, jag ska åka. Plötsligt ja. ändå så snöar det jättemycket på. Japp. Det grejen är sitt med snö ändå. Jag trivs med sånt här väder då. Jag har hellre sånt här väder än sånt väder som det var för några veckor sen. Alltså det är alla färger i alla. Eller brist på färger egentligen men äh... nej nej nej det vi, vi... annorlunda är vitt där för att snö innehåller eh, som som arkinstalle eller jag vet inte om det är kinstalle men det representerar i alla fall alla färg, alla färger det blir vitt. Så det är alla färger. Så om snö... ja. det är snö då. Precis, det som är en stor homosexuell flagga där ute. Regnbåge. Men betyder det om det och ja, det här är borderline okej okay. eh uh... Jag insåg inte att okay. det inte är borderline, okej. Nu skiter jag. Så jag skulle säga <går> precis. Nej, men vadå? <går> okej, okay, alltså jag undrar om det skulle snö i Afrika. Skulle det vara... Svart. Nej. Svart snö är typ aske. Handar han pepp pepparkakor, tänker jag. Med. Nej, just det. Det, det är kanske är något som kan förklara. Vad är grejen med pepparkakor? Jag har inte fattat det Vad, Vad, än. Varför är det mm. en fassan? Du, du vet inte, för du som blir internet men eh det dyker upp fler pepparkakor där. Jag jag tror folk vill förbjud pepparkaksgruppen i Lucia 2. Varför det? För att det kan vara stötande. Varför det? Det är alltså Nej, jag är okej okay med det. Det här det här är det folk pratar om ju väldigt. Ehm um, men jag förstår Okej, okay, jag kan förstå det på ett sätt ifall man ansträngs efter för att få det till den färgen. Men det är den färgen inte pepparkaka blir av sig själv. Ja, jo. Jag jag förstår inte heller det. Är det är det inte såna är... typ så här det är, alltså det Nej. har varit lite se mig i bock det där så istället ifall typ så här. Men det ska vara en asiatisk pepparkaka så vi gjorde den lite gul i affärna ja, men. Men lussekatta. Men lussekatta. Ja. <laughs> <laughs> ja. Men du alltså jag du får lussekatta till och se det då. Det är inte vart okej. Okay. Men det är inte det som alltså det är den färgen där. Problemså. Alltså ja. ing, ingenting tänker på det innan så när man hör det här så kommer allt där. Ja. Ehm om man blandar i chili blir det en sån här Native American låt. Åh. Oh. <laughs> ser alls det in. Ja, nej. Alltså. Ja, nej men alltså jag vet, inte, jag tycker sådär är så där så får det för det Det finns så mycket annat skit i Mackenbrise hon. Mm. Varför står också på den jävla kan kan. Ja. Alltså jag förstår inte varför folk orkar lägga ner tid på det. Och inte lite sid heller. Men det är all, alltså folk behöver någonting och liksom känna någonting för. Men när det inte är det ena, då måste det vara annat. Alltså right. Vad vill ni som är så mycket annorlunda viktigt så istället för det här kan vi lägg ner pepparkaksgrejen då så vi kan skita skaff som Dr. Hustal. Lägg, eller... lägg ner ja. pepparkakan. Nej. Vad sa du för någonting? Lägg ner pepparkaks sk alltså skiten allt skit snacka om det här nu. Jaha. Jag tror mig att lägg ner pepparkakan. Nej, men jag kan inte lägga ner den, den kommer existera i alla fall. Jag har 5 sekunders regeln såklart. <laughs> du kan inte gömma dig. Gör du inte som jag på det? 5 sekunders regeln. Nej, jag har ingen regeln har så fem dagregler all right. Nej, ja, vet inte vad vad han menar. Det är riktigt. All right. Ja. Men vad var det du sa att du gjorde när jag tillbaka till förbi och vad var det du sa att du gjorde när ni skickar ett mejl? Jag förklarar gärna men jag kan inte förklara varför det är en ritual som jag har alltså. All right. Berätta om ritualen. Jag, om jag har ett inkommande mejl som jag ska svara på så först så kopierar jag adressen i Adressfältet, sen tar jag bort adressen Sen svarar jag Sen sparar jag det i utkorgen Sen eh, kollar jag igenom det Sen fortsätter jag redigera det Lägger jag till adressen så skickar jag det Och sen kollar jag det på en gång till i skickat Ja Du berättade inte om själva skrivandet Nej Då ja ja ja oftast först oftast så skriver jag i ett Word dokument till sig in det sen. Eh. Är du redigerare eller bara ute och skriver? Jag måste skriva det på nytt. All right. Vi kan Nej, det är väl något slags so. kontrollbehov så att det är transikt. Eh, uh, varför Men jag förstår inte varför du kontrollerar mig och gör så här. Eh uh, tror du att den när meningen... ni så Även då då då. Men lite bara nu. Jag måste tillbaka för barnen. Det är väl. All, all, all, all, ja, all, all right. Body bath and mail ritual. Is mail ritual. <laughs> ja, det är också. Nej, när mailar, den processen är rätt rassig men <laughs> Ja, ja, ja, ja. Ja, det går så bra. Så klarade du. Nu när de alltså stoppar i Ja, ja. Och sen till den fick vi det var en ny grej nu utan brukar till den. Skriva själva mer till Word dokument och sen klistra in det bara. Nej, gör du det. Ja men varför du tror du kontrollerar? Tror du Nu där... jag tror att jag rukar skicka iväg det och så står det typ så här så jag jag har helt fel typ och jag ligger med renare där någonting och så så kommer det till min eh uppsatsanvägaren eller någonting. Vi vill liksom kontrollera som de sagt dam att du liksom skriver upp allting i en dam och sen släpper du lösa så att det kommer till nästa. Och där kan du kontrollera det så saker till liksom det är ju lite så men då kommer det ändå själv om du ropade skriver något som du inte menade. Nej ja, men så rokar jag typ att skicka till exempel så bara så jag har det. Men vad skriver du det du inte menar? Jag vet inte. Vi måste vi kanske skriva ja. först och sen radera och skriva igen för att man ska bli nöjd eller kanske man ska Alltså buddy a mail du skriver det är någon slags poesi ja någon litteraturverk som du måste man medveten. Jag tycker jag vet inte det är väl att det skriv liksom det är skrivet i ett visitkort eller brevet liksom då vill jag att det måste det ska vara grammatiskt korrekt så mycket vi kräver att missa det. Det tycker jag inte är någonting dåligt. Det är bra det behövs mer grammatiknazism på internet faktiskt. Ja. Ja, sen är jag jag är inte släktegör så jag skriver fel ganska ofta när jag skriver. Ja. Där måste vi ha tabellens mäste utskottad skönt för övet. Inte att du är inte släktegör utan <laughs> utan det... utan det ordet. Ja ja vem med alltså jävla elaxat han liksom kom på det ordet till folket ni inte kan stava Ja, det är, det är, det är en grej. Jag tycker även det är också heter det ut att äh, ordet för ja men äh, läsbart det när man säger s skytasket ja. eller jag minns namnet på hur det heter men ordet eller som betyder förbi för långa ord är typ så här 40 eller 100 <laughs> meter lång men det säger ju sin själv alltså det är ju även på svenska fobi för ganska eller ja fobi för långa ord heter det täckte mina täckta svenska tekniska termen för det är ganska långa ord <laughs> det är inte för långa men så här lagom lång långa alltså för halv långa halv långa ord Ja Apropos vi är där har ni hört talas om den fobien om att jag kommer inte veta vad den heter men denfobi för att en anka alltid tittar på en. Det finns faktiskt ett namn för det. Där är en väldigt specifik för det. Ja, ja men jag men, ja, men det, det är alltså du, du kan kolla i. För att just den ankan. Ja, jag kan, kan kolla i liksom så här medicinska tidskrifter och såna där då och då så kommer man stöta på det där ordet. Man ja, har väl en mobil så skulle kunna komma... söka right, um, det reda på. Allright men öchansnasnärger som allright yeah, är det verkligen plan. <laughs> Nej men du fick grej fick grepp på en intressant grej igår på var kan ser det väl man berättade för? Varför <skratt> <skratt> fan? Jag ber frå ankan. Ja, alltså ankan kan sitta på mig. Ja. Ska det är han Va? <skratt> för då vara det franken? Nej, det du får jag vet inte vad du får. Jag berättar, vad sa du? Jag sa att om det är ett problem med inte det beror på vad ankan ser och vem man berättar åt det för. Ja. Ja. Ja just det. Eh uh, sant. Men jag tycker ändå så här om man, där får hon ingen problem Som inte är ganska lätt att lösa Ett sätt Ingen anka är ingen problem Det är också om, om människan som har det här äger en anka Gör, gör, gör det jag med ankan då Och då är det ingen problem längre Om du inte äger en anka Det är ställan de tar sig in i lägenheter Det har faktiskt aldrig hänt mig Nej inte det har jag inte tagit sig in i lägenheter Det är kanske grannen också Sen har vi ju, eller ja, och sen, fast det är därför jag frågar vad är det är för att stors Anka. Han kanske kollar på fucking hela Kalle Afton, Kalle Afton, Kalle Afton, Kalle Afton, Kalle Afton, Kalle Afton, Kalle Afton, och Jättenorger han ser den genom tvn. Och i så fall så borde man nog söka. Ja. Men det är för grej, det är för grej på igår som är så lite kul. Uh, Patrik här är rädd för långben. Va så finns någon som du inte är, jag är, jag är för? inte rädd för det. jag tycker vad han är lite obehag. Ber obehagligt. Det är bara bara bara. Det vet jag inte säga. Jo. <laughs> jag vet jag jag vet Han är var. ingen person han kommer att ta i löp han växer. Han är en hund tycker jag. Det fick jag vet stick kvar. Jag visste inte vad vem var, inte var han var för yrke? Jag tänkte ja, det kan, inte. Det är inte så himla självklart kanske men han och plötsligt har ju certain resemblance tycker jag. Men, där är det, det är honom som påminner en hund nosen att den är väldigt avlång fast hundar har ju för sig inte jätteavlånga <laughs> nosar. Det vi... Men vi... är inte bevisat att äh, långben är hundar. Ja, det är inte bevisat alltså. Det jag tror att det var tanken bakom det i alla fall. Det finns ingen sån där typ vi gör så här 15 poäng långben mm. vetenskap på. Det. Det. det finns det ingen vetenskaplig barn. undersökning att säga. Tyvärr, det finns inte en. Du kanske mm. kommer någon annan. Mm. Fast alltså en till bara till att fråga någon som jag skapar de honom. De är döda nu. Ska bara. Ska bara han han det sån där. Exakt han inte han, han lever inte. Han... Disney dog för 50 år sedan. Ja men de känner. Det är som på toppen. Eh, Tom där finns alltså. Kanske där skjuter det. Det får vi veta i nästa avsnitt. Ja. Alltså Görli Tom och Görli, det vill ändå för det har aldrig varit aktivt. Så det är att faktiskt Du har aldrig varit aktiv inom Tom och Görli. Nej, jag jag har aldrig varit inte varit rädd för dem polisen. De, Varsågod de, de existerar inte. Det är tecknat. Varför? Vem är rädd för tecknat förutom morran? Apparently, Panske är det för ett lång ben. Okej, fair enough. <laughs> men, okej, okay. var det här Patrik? Då kan inte vi bara den. Ja. Mm. Mm. Nu kommer jag tillbaka. För jag förstår inte så här, i och med människan. Ja, men det är samma sak som... Um... För jag kan förstå om man är rädd när man ser en film Att man ser It, jag är rädd för tälnare Den film var skitläskig jag, jag hade inte varit rädd för en tecknad clown <laughs> För att den är tecknad Vad är det som gör dem Som skräckenjagande just att de är bergläst Att de inte är tecknade Det känns som att de är for real <laughs> Blir du provocerad för Nej ah, ja, jag gillar inte dem Nej men... Okej, okay, men, men vad skulle hända? Det kom in en klant här ja, just nu. Du... Ja, vad vad du skulle du tycka om jobbet? Ja, jo, men vad skulle du göra nåt? Och vi beminner med göra nåt. Eller vi går här ifrån, ska du bli ha någon god, ska du Ursäkta, jag svettas. Vi... We don't serve your kind here. Eh, uh, nej. Eh, <laughs> uh, nej, det ska nog bli. Jag ska nog bara säga, "Åh, ah, ja." Alltså jag jag var vakt på Silka så jag i äldre dagar inte så att det är problem med dem med där. Eh, uh, men uh, men de är väl inte äkta klantar äkta clownarna. Men jag tyckte att du skulle ha en uppfattning det här var som en var en äkta clown faktiskt där. Okej, okay, en nettoklown, en clown som inte tecknar. Ja, ah. eller en gosse i urform. Ja, oh, det är förut intressant. Är du rädd för clowner i gosse i urform? Nej. Du hade hade du clowner i gosse ja. i urform att här lite nej. Träffade du på en obehaglig clown eller väl lite? Nej, inte var minns jag inte vad det kallar från alls. Det låter ju väldigt freudist. Ja. Alltså, alltså du Säker har träffat på någon obehaglig clown någon gång och sen så har du förträngt honom men du liksom behåller för dig. Här ser ju för... mer om, om dig Oscar en <laughs> vad säger de mig då? Jag för jag tänkte ja men du sa att du hade sett ett och Danlewski. Ja. Jag kan tänka mig att det kommer därifrån. Det är ja, jag, det är med det samma grejen? Nej nej, för jag minns att jag jag jag, jag var lite hit och sen har jag kolloperat. Just för att jag redan var rädd för clown här Aha, okej okay. Hur gammal var du då? <laughs> ja. Det var tidigare i år Nej men Nej, men, nej, men, <laughs> <laughs> <laughs> nej jag vet inte eh, Mast det var sju och åtta? Då bodde du fortfarande mm. i, i Amerika Ja, fuck you yeah. <laughs> Där flyttade du hit igen men... <laughs> Förut Ja, mm. ah. okej okay. 20, -20 back år sedan ju var Ja, ah, okej okay. Så du är tekniskt sett lika gammal som jag När det kommer till Sverige I alla fall ja, du du vet ju inget i alla fall. Ja det. Här blir det jättekonstigt nu. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det. Här står. Ja, jag vet inte om du är ju svensk eller där du är amerikan. Och i så fall vilken stat där du då? Eh, ja. Och i så fall vilken kyrka tillhör du? Jag frågar väl bara det. Eh. Nej alltså jag vet inte eh uh, vilken kyrka tillhör det där alla tillhör någon kyrka det. Jag, jag jag frågade det på skoj I men det finns säkert ett svar på det också. Eller, eller. <laughs> vi, vi behöver inte ta upp det svaret så. Ja. Ehm åh nej, jag var åh oh, nej men uh, Virginia. Inte West Virginia. Vir Virginia. Inte West Virginia. Nej, men om vi åt vem är det som är värst med klanna då? Är det Jag vet inte. Alltså det det, det det är där så det är där så ni är okej okay med därva köra. Är det att de inte säger någontingoftast ja. utan att de bara ramar väldigt tyst av. Då då gillar du inte mimar heller i såna fall. Ja. Mimar okay jag gärna. Då gillar jag inte nu. Jag gillar, gillar inte nu. Jag gillar väl inte om mimare. Wow. Ja, när det är mot. Ja, Inkluderar jag liksom typ folks som kör playback, de som mimar till låtar. Nej, det är det okej? Men just den här typen av mimare är det okej. En pack kom in. Hurdär? Som är smala och vitt sminkade och ler och låtsas gråta och jag vet inte. Och de är chockade och de är svartsminkade. Nej, <laughs> okej okay. då, det var då. Va? Chocka svart så mycket där snubbar som mimade okej tycker. Nej, som faktiskt funkar. Nej, va? De var okej. Det var ett väldigt dåliga mimare som sjungat där. De missförstått grejen lite. Nu kommer vi tillbaka till pepparkakor. Ja, pepparkakor. Nej. Ja, right, men vad var du rätt för då? Och jag vet, jag vet inte här för ett tag sedan. Ja, fast det här för dagens. Jag var där i en annan värld än min spelning i alla. Annan... Ja ja. Det med Hugo. Ja. Vet du något som är rädda för. Det var väldigt trött för morgonen över lite som jag får jag, jag tycker fortfarande morgonen är ganska obehaglig. I nu min. Ja men det bryr jag mig inte om. Ja. ja. Det är någon som förstör allt de tar på. Eh äh, morgon i Mumin det kan vara ganska obehaglig tycker jag. Problemet är självdestruktiv. Ja, hon är självdestruktiv det är hon. Hon är så jävla kall. Och då menar jag inte på jag det inte på coola sättet Utan jag menar <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, men Vad är du rätt för idag Jens? Uh, jag funderar på det Någon av oss vet jag vad det är en grej för några veckor sedan kommer <laughs> ja, det jag glömt bort. Det. Ja, men minns du sa att du hade ingen kalle du är rätt. <laughs> du är det. Ja, det var väl um... anonymus. Anonymous. Anonymous. Ja, men... precis, jag hade ingen kalle. Är... För är... det inte för anonymus. Jag... För, för det som jag inte vet någonting om. Okej, okay. ja men det det kanske är väl vettigt, vet du, typ eh uh, eller som som läskiga historier. För jag köper sånt. Ganska rakt upp och ner. Ja, ja. när de är bra på att berätta. Så köper jag det och det det kan sätta sig. Ja, en läskhistoria ska jag berätta sen. Nej, så ja. det handlar det om en kille som bor på Lappis som typ håller på och stalkar alla sina vänner och av stora pappor. Men mapparna är inte hemma hos mig, de är i Särskild alkiv. Det blir mycket bättre. Ja, <laughs> du hörs där. For Sure Guard, förlåt, det bara sagt fuck hela. Men hans intentioner är god i alla fall. Typ is is is. Jag vill bara, alltså jag är kunskapshungrig. Det börjar den. Så okej okay, men okej okay. internet då De limmar det annorlunda. Ja. Trånga ut du men ja, ja. Ja men det det är nog alla rädda för tror jag trånga utrymmen alltså att, liksom krypa i ett rör flera meter under marken. Ja. Det är ingenting som nån men jag kan tänka mig att det på. kan bli lite mysigt. Ah. Ingenting som nån förutom Jens tycker det är kul. Att, att det är att katastrofira att inte kunna ta sig ut jag tycker jag. Ja, det nej, just... men det det är det är ingen förbi utan jag tror att det är bara mänskligt. Ja, det är rätt naturligt tror jag. Ja, det är det är liksom inte menäst man ska vara så trängd. Du då, då antar mm, ja. jag kommer rädsla. Mm, jo, först egentligen jag inte hörde någon norropir men efter att jag har lyssnat på vad folk säger då tänker jag att jag har nog någonting och så det är ett gummiband som man kan se på bordet. En användd, det är värste som finns. Jag får det nästan panik. Bara en användd tyggummi. Den som man har tuggat på och börjat lägga på bordet. Det ja, jag kan nästan få panik om jag behöver sitta vid samma bord. Jaha. Och sen är du är ju inte i svensk grundskola va för då <laughs> Ja, det hade inte funkat över bordet och snusetaket på Tug snusetaket tugga med underbordet överallt. Ibland till och med snuset under bordet och tugga med taket. Det är så smörtskt. Ja, men det var bara på hög tiden. Uh, ja. Man får få upp spelarna. Ja. Uh. Det, det, är... det knepet var ju att någon hade fått äh, tugga mig i håret. Jag fick tugga. Mig. Det är måste det vara ett taska. Jag, jag fick jag fick mitt jag tuggade tugga mig en gång när jag hade väldigt stort skägg. <laughs> och sen så skulle jag dra upp tugget på restauranganvändning. Ja. Ja. Det fastnade där. <laughs> Okej, okay, mentalbildning fick nu. jag nu. Det vet inte du i alla fall. Vad ber mig sex för det var säkert så inte alls hade inget till. Men... Ta de som är tomma. Den ja. är tom. Och den här kommer att bli tom också. Tack så mycket. Det kommer att bli tom också och där uppe. Tack så mycket. Mm. Mm. Mm. Såna med äh, metaller vill ni jag fick i alla fall, jag vet nog därför det är en varm sommar dag. Har skäsping runt i. Är äh, någon linne sport. Varför finns <laughs> Varf linne och shortsvar för en varm sommar dag? För att du ska hoppa runt så ska du inte Vilket linne är det? är det mitt? Är det mitt nej, nej, nej, eh, det nätlinne eller är det mitt till Nyaska eller är det mitt eh, nätlinnet? Nätlinne, Basketlinnet. Nätlinne. Nät. Mätlina. Mm. <laughs> Mätlina. Så det som nej liksom. Inte. Why why bitter. Så nå på Mätlina alltså. Ja, då, då påbörjar den då sån här så vill det på dig så här så här, så, här, så här, cops stora bad clown. Ja, uh, uh, inte god god. Weeks out. Panda, Curly World, och bröt skiter runt och lyssna på Girls just wanna have fun. Och, bubler, och sen fastnar du. Men hur fastnar sen byter du uta Girls with Oscar. Är uh, för fan fan vad ganska mm. Görs Juan Alveska. Okej. Och sen gjorde jag stora problem med tugga meda brock och snubblar sen sprängs det i ansiktet så sen. Du vet att 80 till fasta 30 skägget. år jag vet men Ja. Jag säger. I alla fall, det fick det i skägget. Var det tvungen att ta bort? Nej, i imostaschen bara. I imostaschen. På högra sidan i imostaschen. Ajajaja. Det det, det det var viktigt. Det här liksom biker tungan som hänger ner det ger ont i runt i kälen höra. Ja, speciellt med tanke på hur mycket kärlek den faktiskt har. Ja. Jag tror ungefär på höger. Men bara höger sidan. Jag tror att det är höger sidan. Det börjar jag börjar kuggat på höger sidan. Ja. Mm. Så jag, den var tvungen att försvinna. Ja. Så det är också en anledning till att tåta tugummi. Ja. Att att tåta tugummi. Jag gillar tugummi men tog mig en väldigt trevligt för utmaning. Alltså jag har ju lärt mig min läxa jag jag kommer aldrig någonsin att tugga mig utan för munnen igen så länge jag har skägg eller mustasch vilket kommer förmodligen vara hela händelsen. Kul att ge sig här om inte du hade varit med om den här romatiska upplevelsen så hade du varit instenten för jag jag för tuggumin. Men du har liksom face to face. Nej, alltså du tar ju inte tuggummi den delen. Nej nej nej. Jag jag hade ingen an hos i faltsuntugummi för det var någonting att stoppa i munnen och vara glad. Mm. Eller men du kanske hade utvecklat någon sorts mm. förbi för tuggummi. Det kanske jag hade gjort men det kanske jag gör ändå så. <laughs> Ni påminner mig om en rolig historia som hände min mor men då men jag berättar ändå det där. Alltså där hon Måste sluta röka för ett 10 15 år sen kanske. Och så var hon på IKEA där på caféet där med en kompis och så satt hon och några tuggar i snäva nikotintuggumin. Och så plötsligt på något sätt så gled jag tugget ur hennes mun och hon sa någonting eller började hosta eller något sånt där. Det här. Ja, och så tittade hon sig omkring och så sa hon: "Ja men där borta ligger mitt tuggummi." Som hon tyckte de. Så, så gick hon fram till ett bord där det sitter ett litet barn. Och så ligger det ett tuggat tuggummi framför honom då. Han kanske är sådär sex år gammal. Så böjer hon sig fram och säger hon. Förlåt mig så mycket. Så tar hon det där tuggummit. Stoppar det i munnen. Och går därifrån. Och så när hon har gått några steg så hör hon. Mamma den där tanten tog mitt tuggummi. <laughs> Förstår du. Alltså det här har jag hört förut. Det är möjligt att vi har sändt den förut. Men. Nej. Mm. Men mamma förstår du och kan förstå din mamma hur mycket det där har format det där barnet. Ja. Det bästa är att hon blir om usäkt din. Det är liksom förlåt, förlåt usäktas mycket. Jag måste ta ditt dugg med. Ja. Förlåt alltså. Vad ska ja. Jag klarar inte ut den där. Ja, så varje gång någon varje gång någon säger ursäkta mig, alltså någon helt främmande person till det här barnet som nu säkert kommer vara 15 år sen då han är han ju vuxen nu kan. Var någon någon främmande kommer ursäkta mig. Ursäkta mig. Åh, oh, klump i magen. Stor klump. Jag har en hot om sig där tull. Alltså det är säkert typ så här han så småningom kommer han bli någon snubbe som börjar köpa massa vapen och skjuts någon i skolan för han har redan alls småstubbig mig. Det är din mammas fel alltså allt de där allva fint när det blir när man tar, så, så trabla se barn Det var det när när man försöka se barn Ja ja fast Ja fast kattar och barnafödder Så vi så, inte är det minsta fint faktiskt Nej jag Ja jag minns egentligen inte samma sak jag gjorde ingenting Det är inte mitt fel men jag blev ändå i alla fall Ja det var Fast det var 2002, uh, så var jag och min dåvård, en flickvän, ute och gick på Drottninggatan och skulle börja köpa någonting, jag vet inte. Jag var hungrig så jag köpte en korv, jag skulle precis ta en tuggra, uh, korven, jag var väldigt hungrig. Men de ungar råkar typ uh, gå in i mig, så jag tappar hela korven, på, på, på märken. Du du Aj aj inte precis glad över det detta men jag säger jag bara tittar ner på den snygga på mannen han börjar stå gråta. <laughs> men han kommer så bara de, de, de, de, de ska inte någonting barn gråta inte alltså vi gjorde ingenting. <laughs> men jag skulle jag jag, jag, jag slutligen jag bad om ursäkt för han. <laughs> en fråga, fakta, ja, men fruktat att Marco har fallt för dig. Hade du stort skägg då? Nej, det har det inte. Har inte det som det det det det var. O så Jaha, det var inte oh! min... <laughs> okej, okay, jag har nyligen rakat bort mitt helskäck, så det, det är okej. Okay för ja. den här gången. <laughs> Skulle det kräfta en ny korv, tycker jag. Ja, jag, jag tänkte göra det från början, men sen betyder det mig att barnen bad om ursäkt förlåt att ditt unge säger att gå in i barn. Låter ditt, ditt barn gråter. Förlåt. <laughs> jag har otur med det här. Det är samma sak för några år sedan. Massa år sedan nu. Sen några grannar. Och barnen var rädda för mig. Jag vet inte helt vad det berodde på. Men numret är så konstant. En en Uggenberglan figur tror jag, men tror det var en annan. Det tog ju inte tre år. Hur gamla var de här barnen? Det är helt mycket gammal. Hur gamla är barnen? Äh, nej men han gammal. Alltså menar noll art då brukar Men han är 7 och 11 skulle jag säga. Jaha okej. Okay. 12 kanske. Så i alla fall så det var någon uh, någon annan granne hade. Det hände flera gånger när det här grannen hade någon form av fest eller barbecue eller whatever. Eh uh, Hon är där, eller det var problemet som dök upp först. Om någon av oss var där först kan jag säga ja, för jag bodde tvärs över gatan. De bodde Norrhusbart. Så jag är där. Ungern kommer. Borde stå och gråta, gömmer sig hos sin mamma lite så här. Sluta med att jag går därifrån, för jag, säger, jag fick ungen att gråta. Jag ville sitta där och äta. Jag ville, fan, jag ville vara med. Jag sitter hemma för mig själv. Alla andra är där. Jag har tillhets och smittar. Jag. jag sitter hemma. Nej, jag får inte vara där, för barn börjar gråta när jag äter. Ja. Kan inte vara lätt. Nej, men det höll på i ett tag. Ja. Hur ofta får du folk att gråta? Eller barn att gråta kan barn, vi börja med? Nej, nej, det är väldigt länge sedan nu. Väldigt länge sedan. Och folk generellt? Ganska länge sedan, nej men. Men det har hänt. Ja, det har hänt. Ja, det, det, det, det, det, det, det har hänt alla. Utan boll. Och ja. dör. Alltså okej där exempel på bra fäng <laughs> komedi podcast eh när vi gör då en review av de senaste sakerna. Det är en definitionsfråga. Är inte egentligen är det saker som har samlats upp i person under flera år och det är jag som liksom lägger den sista spiken i kistan eller är det på någon svanen? Nej, nej jag tror inte det var gjort. Det är ju omtrent. Nej. Det blir treffsäker men nej, inte, nej, nej det tror jag. Jag hoppas inte det men att få någon att gråta för ingenting för att bara skratta en skrattande glad person som inte har ett bekymmer i världen och att en person ska få dem att börja gråta. Då från, har man ja det måste vara tekniskt sett dumt. Nej men då har man en talang. Ja. Då ska man då ska man bli polis. Jaha okej. Okay. Och alltså då då kan man det här konstmat förhöra folk. Hur är det bra för folk att börja gråta? Så verkligen ja jag vet inte. Hur många har du fått att börja gråta? Fly här, tack. Plats för hemlig stämpel finns vid sidan. Jag vet inte, alltså, det är ju... Ja, det är det inte så kul att få någon börja gråta? Nej, det beror hur det är helt så... och hållet på. Jag? Alltså, nej, jag har aldrig varit med om... Ett, Vad fan. din agenda är. Du framstår som att det är den mest manipulativa skitstämme i ja, podcasten. Nej nej, nej, nej, nej, det är jag inte. Det har ingen sagt i mig i alla fall. Jag sa det precis. Ja, du, du är den första All right Men då har du ingen märker av dig För att du är så bra på det här Jag, ja, jag manipulerar hela världen oh, Det tror att jag hela världen, det. Att hela världen känner inte dig Men du som, här du här som känner mig Du vet att jag inte är En manipulativ skitstäver Nej, men jag tänker bara på folk som lyssnar det är okej. Okay. Ja, det var nästan det har vi. Det vet inte jag. Det vet inte du? Nej, du fick det. Min mamma beställde ett halvt ås tror jag. Men man ser vetade flera finns vet att... ett halvt ås snitt. Ja, hon tyckte det var ett mycket ojud. Om man nu hör det, om man nu skulle lyssna på ifråton där så tillhör man ja. någon få som lyssnar men ah, okay kommer att, att få det ska du inte uttala om nej nej, jag nej. för jag har sett på iTunes att det verkar gå helt okej okay. den har liksom stigit några snabbt popularity. Det ah, man mm. ser inte i popularity. Mm. Det är så här precis. Jo, ja, det vet väl många det. Men det står inte exakt hur många det mm. är. Det är ungefär. Nej. <laughs> eh <Nej. laughs> och sen vet jag det står i gruppen statistiken där så det verkar gå bra. Det brukar ju vara på att jag från att. Ja. Och sen men jag har en pojke Barmisfits. Ja, för de som inte vet Barmisfits en jättetrevlig klubb jag har. Det var då. Och då. Jag har koll, jag har koll. För 1809 där. Jag har koll. Åh, oh, vilket antiklimax. Jag har en jättefink klubben. All right, jag har en jättefink klubben på Bar Misfits. Vi har hållit på i lite över ett år. Och vi har bara, bara 60... Nej, inte ens. Jo, strax över 60 fans på Facebook. Awesome. Craig Cast har varit nästan 70. Ja, vi har bara funnits i... Ja, vi ser. Det är bra. Det är fan vi rullar på där. När det här spelas in. Ja, och sen kommer det säkert vara... När har det klar så då ju. Just... <skratt> Speciellt när de hör om typ så här. Idag pratade vi om Bergborgata. <skratt> nu har vi just alltså vi har just öppnat en helt ny grupp för lyssnare mellanstadiet. <skratt> ja, hur många <fina skratt> ja, folk på Bergborgata framförallt Bergborgata. Eh uh, jag tror att ja det är någon eh uh, ett ex med likaså Bergborgata hela tiden om våra black metal människa. Ah, nej, men var om vi gifter oss med människor. Alltså jag inte. inte om uh, uh, barn fick barn och för alla. Ja, men hon så var förresten ruskigt duktig på barn som kunde börja gråta med. Okay. Det var kul. Men jag vet inte upp. barn så det brukar upp. också göra de tunna barnen ibland. För Gustav Holmberg gråta på den här barnen. Jag försöker få barn att börja gråta då. Du, du visste ju väldigt skriet så du har adopterat. <laughs> nej, jag viskar jag har adopterat. <laughs> <laughs> <hör> <hör> Hur det hade funka de bara... <hör> eller de bara PK skatta men de stirrar mm. och det är väldigt snällt för det är så här det är samma sak som jag brukar försöka undra din mamma skönt så att någon mamma kan dö eller whatever. Nåch som min mamma fram istället. Ja, men det är samma det är samma tråd vi är inne på. Så så det framför det tycker fram för några stackars ungar va. Mina föräldrar tycker inte om mig. <laughs> <laughs> då du, då skulle jag bli när det blir någon som börda. <laughs> ja. Jag vet inte. Ja, det heller vart så jävlar i fallet helvetet va. All right. Jag tror så att det är bara allmänt folk som viskar till främlingar, det är lite och alltså det det är ju det första ah, steget då obehagligheten sen så liksom sen är ju containern i vad han viskar och ja, så liksom hur han säger det också. Ja. Men jag ja, ja. just just att viska i en situation där man inte behöver viska det är ju alltid obehagligt. <laughs> alltså på en rockkonsert eller så här i en kyrka om man måste säga något då måste man ju viska men om man är så där på tunnelbanan eller på krogen då är det så konstigt att undra och viska det på. Det det gör ju alla sån grej för att Jag som förra jag har inte gjort det för några veckor i alla fall. Men det var så här att vi ska till barnen. <rige> <chưa> nej, det är ingen grej. Jag brukar så här när jag på krogen sitter blir vi någon ska man säga i på framtiden. Alltså vi ska göra ett alltså försöka ta någon nynda på någon melodi som inte alls är det minsta sexig. Jag försöker få låta så med det här. Så det bara na na na na na na. Nej nej nej. Na na. Man minns förvirra det det det det det. Ta ta ta ta ta. Det gick för att tåla låten Africa tänker jag, ja, nu ska vi ligga. Det jag har. Ja men den är äh, väl lid, den är väl lite hård. Den är, är mer, ska. den är mer nu ska vi ligga. Det behöver helt hålla på med att prata om ja, man skulle ligga med en clown. Det vi aldrig skulle göra. Det var det var gjort, det vill liksom ni förklaringen till den här för binan tar jag. Naturligtvis kan vara så att någon clownar Jöns Knutson sånt. <laughs> ja, det ja, är så här. Jag ska få vi föran där. Här är väl läget bra By the way, vi är dumma om jag blir våldtagare med clownen Överraskelse sex som det heter Överraskelse att... sex, ja Ja, clown Efter att Patrik börjat skratta och prata Ja, berätta berätt om det här, innan vi slutar, berätta om det här Det kan vara lite en liten sån vill... Nej, berätta om det här, det här är fantastiskt Ja, men du får berätta det som hörde det Nej, men det var sent på natten och vi i koll så sen eh äh, vad drir berättade någonting och jag bara lyssnade på och men han har en vana att somna direkt efter det här laget så Och sen äh, vad han och hans ögat var distinkt äh, så äh, han började skratta och jag tänkte ja vad vad är det för roligt så som du vill berätta Och hon bara fått skratta och jag och hon följde på med brett vad är det som är som roligt och sen vaknade han och började skrika. Åh! Ja, vad han? Oj, nu såg jag en dröm och började berätta om en dröm som han uh, såg som var inte alls roligt. <laughs> <laughs> Uppenbart inte började skrika. <laughs> mm. ja, vad var han sa sen men så där så då? Sen efter det han så här, ja men det är väl bra att jag skrattar. No, som ligger och skriker ju är när du sa så. Så det är faktiskt en bra grej för. När du bara. sa det igår tänkte vi på det på att det kändes inte stämmer ju för jag är en vän som bland själva sin lilla brorsa i sömnen. Och sånlig så. Det var ju inte slump det. Det låter som ett väldigt allvarligt komplex. Ja. Nej men i natt pratade du. Ja, okej, okay, tack ju. Det måste vara. Man sa att du. Du sa och han pratade på ryska. Mm. Jag har gått och fått det där på ryska. Jag har berättat att det måste jag få höra. Det är bra. Det var nästan. Jag tror det var på morgonen. Ja. Och du sa, "Kan gå i urras." Det kan vara <laughs> så. <laughs> Vilken fasar. All right, så jag kör så en bra. Och sen frågade jag vad menar du med det? Och du berättade och då varför då du berättade ingen om den uh, bröll du <laughs> hela, hela ditt, så? Jaha. Ja. Vilken fasar. Hela den delen där du säger val av ord när All right. Jo, cool. det känns som en bra avslutningsgrej. All right, behöver jag skäggkast för nära veckan? Ja, vilken fara så. Vilken fara så. Vilken fara så. <laughs> eh, uh, jag heter Erik Lindström, Oskar Gustafsson, Jens Wallin, Patrick Kär och Tysterman. Tysterman. Det är Tysterman. Jo helvetet klotsmaker.